وآن الرحیم وآن ابن عمر رضی اللہ, قال اللہ, اللہ علیہ وآلہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَمَ وَمِرْتُ وَأَنُوا قَاتِلَ النَّاسِ لَا حَدِيثِ دِي بِنِ عمر رضی اللہ علیہ وآلہ کتاب الیمان کی ذکر قی دادیم او په ابتدای کې تشاوال الله رحمه الله تعالی په نسبات نه منګر ایمان معنی ذکر کړی وي چې ایمان په مانو کې او بمضافات کې یو هغه ایمان نه چې هغه سبب وي د حجرات احکام دنیاوی او غریبه নিবাসه د دنیا قامت جاری کی چې دا سړی چې کمونه ایماندار دی د دنیا په کوم اسلام چلې واقعي حکم دنیاوی دی اسلام عصمت المال عصمت الدم عصمت المال او عصمت الدم عصمت مال محفوظ شو محفوظ شي هغه چې کمدنو د حدیث کې د ک کوي هغه ظاهری شهادت د تو او د ررسالت دی دقرارسانانی او دو منقییا د بدنی او مالی چې لګ ظاهری نهخه اسلام پیش کې با دانو دې اسلام موافق استعمالې او مالو دې اسلام په حکم لګې بس باتیں الله کا حواله دې منتنور او پټانشته هو زاګيري دا نه اسلام نه پدی باندې و دې دوه مسلمانان مسلمانانه د تورې نه بچي مال ویسې څنګه نو محفوظ وي و نه محفوظ وي پایو قران کریم کې هم د تا جګمنو اشاره شوی و چې داسې کومنور ذریعہ دا د مال او د بدن د حفاظت سورې نساء کې الله ربو عزت فرمایلی یي يا ای الزی نامنو کزا ضرب فی سبیل الله فتبینو فتهخورور من م ن طب طبونه رض الحيات دنیا فند الله مغامو که غذاکه کو من قبل فمن الله عیکم په طب نو د غې کمه کې ذاي ن د اسلام با ع اسمت دمال او د دم بس نور باعث یې الله ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نه ووېلو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم نه ووېلو نبی علیہ السلام اسامه رضی الله تعالی عنہ ته و ته هل شققت صدره یا هل شققت قلبه تاولیدہ غزر نسیدو تا بزر والا سیرلی انو قتلی بریو بکی شریع کی کلیمشتی او کنیشتی دی بردہ ظاہری ایمان سبب د کمدنو د عصمت المال و عصمت الدم وان ابن عمرہ رضی اللہ تعالی عنوما قارق قارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لی تو قاتل الناس اومیر تو چې راغلم مشغولې ده دا اورول لیکي دا پاره دا تکرار چې ما ته بیا بیا وایلی شي وي یعنی یوزلنا بیا بیا ما ته وایمشي وي قاتل قاتل ان قاتل الناس ترديج ذو جانګي غم خل کو سرا زه خل کو سرا ذو جانګي پېتال چې کم دینو الله رب ولزت حکم نه هر یو بادشاہ چې دنه خپل مرتد وځي او اسلام او الله خپل مرتد وځنه صفبر او سالم انسانیت چې د کا جسدن واحدین دی شان به یو بادن دی نو په یو بادن کې د کمازو اواندام هغی باکنین سر را شي سر را شي غام چې کمدنو کټ کولی شي نو اسلام چې کومدننو د انسانیت یو اندام کو دکه دا سالم انسانیت کو جپ واه دی دی دپغ کې چې کودنو سما سلام ان قاد چې دی گواہی وکي حتى اشهد قران کریم کې الله رب العزت فرمایلی لا اقرا في الدي د ایمان په معنا له زور نشتا او دل دويي جنگ بو سره کوم در دي چې شاهدو گواهیو دي حتاشدو الله الا الا الله دا کليمو په حضور وې جنگ په کې حتاشدو حدیث مطلب چې کم دنو انتها د خېتال ذکر کول دي دا مطلب نه دی چې دا را خېتال د دې لپاره کی چې غنی نو د مسلمان کی دا جنگ د مسلمانولو د لپاره نه دی چې په زوره باندې وکلیم وني دا د خلقو او تباتل یو او پروپاګاندا مغرب او د یورپ چپ اسلام کې ذاتی حسن نشتا اسلام کے ذاتی حسن نشتا دے وزور ابانے چھے کمدنو خلق مسلمانانه آنے وزور ابانے خلق مسلمان آنے فلی کخفل چھے کمدنو خلا و حسن نشتا دے دا خبر غلط ادا اسلام چې مدايو فطرت دین دې ته تر الله الہی چې فطره نص علیها دې اسلام په فطرت او د انسان د بدن فطری تقاضا چي ده نو هغه اسلام نه هغه اسلام نه او انسانان چې کوم نه هغه به دې داغی ملکیت او فطرت خرابشے ہوئی باغی بانی غالب ہوئی باغی بانے سے کمدنو غالب ہوئی ملکی بہیمیت حیوانیت سگعیت پی غالب ہوئی باغی بانے سے کمدنو دا اسلام بد لگی دگا تو اس غویل تکیو کا دا خطو غوی سر جنگ کھائی غوی سر جنگ گئی، غوی تا غوی خاکی ده تو بد کولی جماری تا غوی خاکی ده نا بی خوشحالی گی که از ماه خوراک تیوی دغشان په انسان کی روح او بدن نی مدار احکامات دی اسلام د بدن خلاف تی او د روح موافق دی و کوم انسانانو چې بدن غالب بی. او غریب وا نزاवत لګي راغې دغه احکاماتو مخنیوي کوي دا انسان چې تر ستنې پریزنه د اسلام کوي زګي او سره دی او وبښت او یو سره دا وبمنه کې چې پرې د چې مرشي او تړکی حضرت ټول خلق ظالم وای ټول خلق وته ظالم وای دے کہو اے دے تکی لعبن اور کی اے انسانیت تکی دے دے اسلام اے انسانیت چی دے نظار اسلام تکی دے او سوکی او بو تا نپری دی او بو تا اسوک نپری انسانیت چی کم ینو دے انسانیت سر ظلم کول لی نظار دے ظالم نال آسمان کھا چه دانون خلقو بوز کی دادین اسلام تک انسانیت چه کندون غاو بوز کی دا غا دا, دا شریران دا دفق اولو دا پاره دی دا دا مسلمان اولو دا پاره دی حد تالا تپو نفتنا پا بیاور سراغی پوششو دا کلک علا خلک او دست رده چیوی من دا پا مختلف طریقو را پاسی زنه سړې د شنوار پولو کینو راپال سی زنه له باوازو اګه زنه له بغاټه غوته خوځای زنه به شرنائ پچاوه یجام وبا چای هوجام وبا چای زنه د بل ور نیوی راويخ سی مګر راويخ یې نو مختلفه طریقي دي مګر زنه سړې په ترت کودوی او کلا کلا غجن سره په ترت بيدار شي فطرت بهدار شي کله چې انګو کې وبېلي ټیکنالوژي و سروم شته هر سو سروم شته وبېلي نو ته پات او لګې شو خبره زما غلطه وږي هغه سرار څکم او بیا مریو غټله او ما چې کمنو وبېلا دا رد د فطرت دراوي او سبب شي دا نه ګني چې بظوره باندې کلی کیږي کی. بظوره کلی نه کی کیږي بظوره عقاید کی. نه باندې کل کل په جهاد تر لږه فطرت څه شي اوبیدار شي ماږي ته ویل دي شارع کړه حتاي شدو الله الا اله الا الله و بن شو جوړه هغه د ابو سفیان چې کوم نورو سور وخت فطرت تر سور جو مونې وکړل نو فطرته څه شو را بیدار شو بیا چې کوم د هندي فطرت رابیدار بیدار شو دې کرمه فطرت څه شو نو سم اندر کې وو تا خپل د فطرته شو را شو دا د فطرت دره بیلاره خبره ده مداري مختلف اسبابي ځنه کله به جنس سره فطرت تر بهدارشي دانه یې نجدا ده زور باندې په زوره قايد نه ودیږي نه په زور او کافر کول کول شي نه په زور او مسلمانول کول شي ځله باندې زور نه شي کیږي چې بدلو به بدل کې څلو نه بدليږي وې مشکلات چې دله انتحار د قتال اسلام ویلدہ حتیٰ یشہدو او قرآن کریم کیوئی حتیٰ یغتو الجزیت آئین دیم وهم سواغیرون حتیٰ یغتو الجزیت آئین دیم وهم سواغیرون الگوئی انتحاد ختال سلح ویلدہ جزیور کی سلحو کی اتايو طول ذیزیتا یدن وهم صاغرون ما زبکار نکای گنن هو بکین جواب دیو شدل تا دی حدیث کریمه کی حکم دار عربو ذکر دے حکم او پسو آیات کریمہ کی دا یهود دا نصارا و خبرو عرب ام مصرف و ام مل اسلام دا عرب و مشرقین انا یا قبلی دا تورا و یا اسلام درہن شے پکنو ام مصرف و ام مل اسلام او چکم احل کتابو نواغی سرداد رہن کانسیشنو چکہ اسلام نہ روڑی نی چیزیاں دی قبول کی کھ جیزیاں نی قبولی نی او عرب سره سرعباز دو خبری میں ایم مصفیف و ایم علیہ السلام دو ایم جواب چکم دن دا دے چیزینا مراد تابع کی دل دی حتی ایس شدو اللہ الہ الا الله موراد تابی کی دل لی سلینڈر کی دل نگایا پا دیوی چه اسلام روڑی یا جیدی قبول دی نکاریوی آغا چه کمنو تسلم کی دل موراد دی تدریجن شکی دی اوال داو بیار بسیدہ غایات امران طا تدریج خبره حتا شهود الله الا اله الا الله لا قولي شو ويقيم الصلاه ويؤتي الزکا اقامه الصلاه چې ده بدني عبادت ته اشاره ده عبادت او يؤتي الزکات مالي عبادت ته اشاره ده تقیم و صلات اوت الزکا فضیلتبانی شرح حکم مسالہ ذکر کړه د تاریخ و صلات مسالہ ذکر کړه د تاریخ و صلات چې سره مزنه کوي د دې کمند حکم نه د دې سو کم امام احمد ابن حمل رحم اللہ وی یقتل حدن دے بوجھے لکی گی حضارت حد یعنی حدن بوجھے لکی گی امام بہنی فرح مولاوی چی دائمان یو سڑے تارک صلات تے دائمان یو سڑے موس پریگ دی دے بچے کم نو یوس جن چل کی بہا چولے تردیج توبہ و باسی ہے تردیج توبہ و باسی امام شافی رحمه اللہ و امام محمد بن حنبل مناظران اقل کری دا امام شافی رحمه اللہ تعالی امام محمد بن حنبل و دی دا سڑے کافر دے چی منزیونو کندے کافر دے امام شافی رحم اللہ وطولی چه حضرت دےو مسلمانی کی پسو باندی بیا دےو مسلمانی کی پسو یا غوط ہے چه کلیمہ ہوئی چیس ہوئی کلیمہ امام شافی رحم اللہ وطولی اگر دے کلمینا منکر نہ دے نو دے کلمینا فاسا نہ دے منکر نہ دے امام احمد بن حمر رحم اللہ وطولی چه مست شروع کی چیس شروع کی مو شروع کې مسلمان ماشي امام شافعي وته وی چې اي ز مو زاخله ظلم شرت دي ایمان د پارانه خرابله دا چې بده ویو غیر مسلمان مسلماني کی چلا ګمو ستودري ګر بس شي مسلمان شي وایدا جده راغله دا امام محمد ابن حنبل وی شو دا قصه دروغه ده دا قصه صدا دروغه داځه د دوه مولانو کې کډو بیا یو له احمد نوم کې خولو بلې شافي کې خولو خبره باندې پوسوي کنه کله کله دا شي کې باځم خولو کې خبرو کې جوړل او لنوم کې بلله بلنوم کې داځه دې خولو کې خبره دعا او یو له احمد نوم کې بلله شیخ ریبریږي کې ریب امام شاویر مولا ادریسو هغه چې کنه اندارمه خولو کې وبلنوم نه داځه خبره جملہ ګب شپیو ویقیم السلات او در اموز لرا ورکی زکاة فیضا فعلو ذالکانو شرکل وگیدی کار لرا آسامو منی دیماؤم البتا زمونز او در زکاة احتمام دینا معلوم شو ومنز او در زکاة احتمام دیسو شو فیضا فعلو ذالک بیوی در سلات بل شیده نو فتح ننگی جداد ده پکلا کم شیره ووتی نو غامی دیان دلوی در سلات بل شیده نو قرآن مجید کے حدیث تا صلاحات سراغل لگا نا آئیت ابت سے شئے دیں صلاحات و ادعا سو سایٹائی نم نے وضع دی اور ادعا دنیا سو سایٹائی رو کشا اصطلاحات شرعیہ بدلی فَاِضَافَ عَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاعُمْ وَأَمْوَالَهُمْ کَلَا چِوکی داکار محفوظ بکی دی خوبہ ساتھی دی زمانہ وین اقبلِ امالون اقبلِ یا نظری معلوم او بینی و محفوض اسی مطلب زا زاہری ایمان دے نو زاہری امن مرتب شو زاہری ایمان دے امن بے سو شو مرتب شو ایمان ظاهری بانے ظاهری امن سو شو مرتب دادا ایمان آغا مانا دا داد دا ایمان آغا دا چا غا مرتبون علیہی کردی دا حکام دنیوی یو اللہ بحق الاسلام مګر په قانون د اسلام باندې یان اشرف دین وروسته د شکارو کو چې شریعت د دې وینه راوګنی شریعت د دې وینه د دې نپاسته شو لګاو یو قیده ذکر او یا احکامات ذکرو که تی احکامات ذکرو کنه نو د دې کی لیون انکار او د قتین نه یا وی قیدنه انکار او کجدان نه ونه ایته کم نه نو حکم قاطعین انکار وکړه چدا نه مانو فرایز قطعیو کې دیو نه انکار وکړه چدا نه مانو ميرتداد بوله راشي او دا مرتد حکم به جاری کیږي کی. اشتالات بوله ده په چې درې ورځې مهلت نه بعد به جله کیږي کی بیا به جله کیږي ګینځه ګمډنودا دا شدار دار سے جرمو کی شدار غیب شریعت کے سزا چه کم دنو قتلی لکن دخو مسلمان ویلیو کن زانتا سیویلو او قتلیو کن مسلمانی ویلیو جو او بساقیت شو انوز قتل سزا خساس تا مدیبو اجلے کی یا زانی محسن شو محسن زانی شو ارغه قانون د اسلام او د متوجيږي بیا واجب لکي الا به حق اسلام دا ومنه ماګر د به وجديږي په قانون نشه باندې کتواینه د باسين نو حساب او مال الله بس باسين شاته حواله کا الله تعالی ور د سلل ازري له پراني منافقو کنه دګانه او نبي عليه صلوات والسلام نو واجب ورزګا نبي عليه السلامي جب خلق کو کہے محمدن یقتل اصحابہ وہ چ نبی علیہ السلام چې کوم خپل ملګری وجني ان محمدن یقتل اصحابہ نبی علیہ السلام چې کوم خپل استاد ملګری وجني اره دینه مساله جوړیږي بس حساب همار الله اور دې صاحب اغا الله تعالی ته ان باتیں نه الله تعالی متفقن علیه اللہ ذم رضا ان مسلما لم يذکر اللہ بحق الاسلام دات ایک مسلمان بولی سمنے دید کر کرے اللہ بحق الاسلام وانان اسن رضی اللہ وطران وننہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم نبی علیہ السلام تو سلام فرمائلی نبی علیہ السلام فرمائی من صلی صلی صلی قبلتنا وآکل زبیہتنا فضالک المسلم من صلی اللہ واستقبل قبلتنا وکل ذبیحتنا په دې حدیث مبارک کې ځین شاعیر ممیزه ذکر کید په اړه د اسلام شاعیره ممیزه د اسلام ذکر کیږي یو ښکارا نه ذکر کیږي د اسلام ظاهر کې په دې حدیث باندې اشکارو 64 مس کې قبله ده مخه او دا مسلمانانو حلال خوری و اکل زبی حتانا مسلمانانو حلال خوری بازے مسلمان نے اب بھی کہ شہادتین رانلو شہادتین بکرانل شدید توحید و رسالت گواہی ورکی ایمانیات رانل الارقائد نشتا نو درې ځای یې مالی ذکر کړی دې تکلفی جوابونه بتاو سره شرحه غډیر زیات ملو ایو چګور منسکې نه لگا ولې د به ایمان نه لگا چې مونسکې نه شهادتین بګرانه شه الله الا الا الله بګرانه او شهادت ان محمد رسوله بګرانه ته شهود وی داس نرم جوابونو او میلاو شي او دلتهته د حیث س کم مقصد دی اوروف د حیث دی غې اوګورې اته او پ خو ل د ح مقصد دا د چې او غیر ممسمه مسلمان شو دا په اسلام کے دن نه خبرې نه کې دزار چې او غیر ممس مسلم شي مسلمان شي نو د هغه د اسلام د سچای په تومن ته څنګه لګی زګه کل جاسوسن یو څړې مسلمان شوهه هغه اسلام ښکار کړې د پاره د جاسوسۍ ظاهرا اوس مون ته وصفته لګی چې ډیر اسلام صحیح قبول کړل ما چې کال د په عبادتو کې او فاداتو کې زمون تعهداری شروع کړه په منو وه عبادات او عبادتو کې زموږ نه هجروا غس نو کوه چې دغه څنګه صحیح مسلمان دی عبادتو کې من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا او عبادتو کې واکل ذبحنا او په عبادتو او عبادتو کې دغه کومو زموږ ثابیداری شروع کړه نه اج زموږ راوا بسforce دې د مسلمان دی زګه چې لکه غیر دینه يهوديو او نصراني دا خپل قیبلې پر خوا دلته ګرځاني پر دې قیبلې ته مونږه کوله د زکاري لکه چې روکه نه دا بيدین ځان غمي درانه به لګی دا ویګې کنه دا به غرني او اودين د هغه غیر قوم زبيحه وړل او د ځخاري له ګموردارو غول وړل ما چې کله زدا شروع وکړ کنه چې د مونږ کې زمونږه بله ده مخې او د جه کمدنو لگ ازم مند حلالا قرار شورو کو نا پو ایشا دی په اسلام کی رشتی نید نا دا, دا اسلام د صداقت او دا رنگی دا جه کمدنو ده ممیزا دا دا وقصی طور خبر را دی او اکسر دزین مراد یہود او نصارا دی حال کتاب مراد نید من صلی الله و صل عنا چا چې موږ کوله که زموند موږ ونه مان صلی الله زموند موږ پښان دي زوکی زموند موږ پښان دي موږکی یا وضو ایستان مونږ څوک وو د هغه مو زمونږ د موس په شان دینو واستقبله قبله ثنا هغه مخکوه بیت المقدس ته او زمونږ قبله ده زګو مخه د دې کمدونو شاعيره مميزه د عبادتو کې بل ځای عبادت او طرز د خپل نراवाडी زمونږ کارسته واکل ذبیحنا از زمان زبیحه خورا که شورو که دکا این زمان نفرد که و اکل زبیحه ده نا داد آغا وقت سر خبروه غسانی عوضیان و, و, و عیسایان خونه مونس که مون مونس که نیشتا زنی دی مذبیان دی بگی نرخ و ملحدین دی سی او زبي هزم غا ير شيخري غي خر سره د خصوصيتونو پرې ته په کله زبي ههاره ار شيخري دا غي د پروانشت دا دا غوخ سره خبرو دا غوخ یو د نصراب دي ګډیرسو سست نو وختي تر خبري واکل زبي هتن او نور قانون دي اصول سرخسی کی ذکر گھڑی دی مانان کارا شیعہ من شرائل اسلام فقط ابتلا قوله لا الہ الا اللہ شیعہ سوکو بے اسلام دیو قطعی حکم نے انکار ہو کی بے اسلام دیو قطعی حکم نسو کی انکار ہو کی فقط ابتلا قوله لا الہ الا اللہ لا اله الا الله طوله لا اله الا الله طوله دان راغینه چې بس مونږه کوو قبله ته مخ کوو ډوړا یا خورا د قصاب کا کاغه خورا او د اسوسییشن مسلمان شونور کده د سر نه انکار کوي نه مو قانون ته ماوې من انکر اشئ ام من شرایع اسلام فقد ابطل قولوا لا اله الا الله ذكرا لا اله الا الله ذلكم هذا شير مميز و داغا دا وقت فذلك المسلم الذي ادا المسلمان له ذمه الله و ذمه رسوله شدلرا امان دار الله و امان پیغمبر ان ده الله و امان ور کو پیغمبر قانون کې ده معموله ذمه الله ذمه رسول شریق قانون کی دے سو محفوظ سو یعنی اُس بده ده مسلمان سنوئی ده ده سنوئی یعنی شریق قانون ده ده امن متوجه دے فَلَا تَغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِي نُخِيانَت مَقَوِي غَدَّارِ مَقَوِي دَا اللَّهَ رَبُّ رِزَسْتَ رَا فَامَن دَا اللَّهَ کی انشاء اللَّهَ چَالَامَن وَرْكَرَ دَا اِن وَقَدَ تَكْلِفَوْ مارا سو که تکلیف وو مارا اور سو اور سو ربانا الله رب ال عزت سکی اپوس کی سبانا کی اپوس بانا کی انچه الله تعالی تاسو کو نا غویا غر کی فلا تفر الله خینات مکوئی الله رب ال ذو سرا غدارم کو اذا الله رب ال ذو سرا کی زیمتی بلوز او بامن الله رب ال عزت کی چلا الله من خراب ووئی الله من مفرو رواه البخاری وانبی حریر اقال آتارا دی